Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Baqarah ayat 4.7 Yang bertanda itu hukum mat apa? Baik. Pada kalimah Israel Bertemu huruf mat dengan Hamzah dalam satu kalimah. Jadi Israel itu dibaca lima rakat. Mat wajib mutasil. Is, Hamas, rokhawah dan sufi pada Rukh Sin. Kemudian ro itu asalnya mat Mat asli. Bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah Berlaku hukum mad wajib mutasil Bertemu bertemu mat asli ataupun uh, Huruf mad Alif wa'atayak wa dengan Hamzah dalam satu kalimah Dibaca lima harakat atau empat lima Kemudian I itu ialah Mat syibuhul badal atau syabih bil badal Dibaca dua harakat Dan jika berlaku waqaf Waqaf man'arik lisukun Dibaca pada kadar dua empat Atau enam harakat Isra'il وقف man'aril isukun السكون 2 4 6 حركات 2 atau 6 harakat mudah-mudahan rezeki pancuran wallahu a'lam